Ha mondjuk kérek 25 buktát, néhány pogácsát, burkiflit és brióst, az neked mennyi plusz munka? Kérdeztem. Teljesen mindegy, hogy mennyi, mert nem akarok plusz munkát. Mint ha a szokásosnál is morcosabb lett volna. Pedig nyilvánvalóan tudtam, miért jövök be. Véletlenül tudtam Évitől, hogy Zsuzsa már elkezdte puhítani az öreget. Haragszol rám valamiért? Kérdeztem.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 vagy ezer éve szerelmes belé. Volt közben egy rossz házassága, amelyből született két fiú, de ha hiszünk a plecskáknak, akkor mindig is Éva anyukája volt az igazi szerelem. A két fiú viszont a pékségben dolgozott, és láthatóan nagyon jól. Éltem a gyanúperrel, hogy az állandóan mindent ellenőrző apukájuk inkább már teher nekik,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 Csak a holtestemen keresztül, mondta a pék. Remélem tartani fogja a szavát, mert ennek a műremeknek nem szabad megváltoznia.